Jenny och vänner är i USA. Äntligen hände det. Plötsligt mm. så får man åker till Amerika. Jag sitter här på en bar i Brooklyn med ett um, glatt men lite halvnervöst gäng kanske. Man -tier. Ja, mm, det är lite perigt. Ja, det är lite laddat. Uh, Axel boman, Hej. Peter Nordqvist. Tja. Och Johan Jonasson. Hej. Uh, varför är det lite perigt? Eh, det här är då första gången vi spelar live någonsin, mm. det är Pirit. Hur känns det då? Eh, eller då? Jag, jag är faktiskt inte så pirrig, <laughs> jag är mest så taggad. Ni... Är du Petter är pirrig. Petter sitter och liksom masserar tinningarna här, jag vet oh. inte vad det betyder. Det oh. eh, är lite bakis också, men det kommer gå bra. Man behöver vara liksom lagom bakis när man ska göra. Läskiga grejer. Vi smög igång en låt här i bakgrunden. Eh uh, Outsider Mm. Outside Amor. En av Jenny och Venners och en av mina. Såklart bästa låtar från i år. Nej, oh Jag cool. kommer hamna någonstans på vår uh, topplista av vårt bästa låtar. Otroligt <laughs> kul. Att ja, fan roligt. Det här vet ni ju Jag har ju ja. haffat dig ja. på stan ja. och skrikit där. Typ. Jag tror att jag har berättat det för de andra också. <laughs> att har sagt det. Kom, kom den i år. Jag gjorde inte det. För mig gjorde det i alla fall. Ja. I, i, i, i, i, i, I vintras någon gång. Ja. Uh, var det med den här låten som Man föddes? Nej, Man eller Man föddes i GBG i en svettig studio i Valand mm -hmm. där jag och Axel började experimentera med musik och sång. Och sen så det här var ganska, det här kanske är sex, sju, år, sju, sju år sedan kanske. Åh, jäklar, så är sången sen. Ja. Mm. Jag tror faktiskt att embryot till den här låten Outside of War, den är rätt gammal, är det inte Jo, fast första skissen var väl väldigt annorlunda för ja. ja, Vilken lång så gravitet nånsin. Ja. <laughs> det var, ja. N när kom du med i, i, i gänget då, um, Jag vet inte, två-tre år sedan kanske. Mm. Nåt sånt. Det var det väl, ja. här det första kanske som vi började fila på eller gjorde klart. Um, ja, längre sedan kanske, tre år sedan och nu så här, sju år senare efter Valands jammandet ja. så, så gör ni ett fästa gig. Ja. Lagom. Ja. Du, har gjort något, du har gjort lite ena gig som är kanske mäntiga gig men utan att vi var med. Men det här, ja. nej, det här är det här första är, är det första, första, första giget officiella. Spännande. Ja. Det, vi sitter ju här i New York på den här baren eh, på någonting som heter Sweden Makes Music. Mm. Eh, där det är en massa svenska artister som ska vara med. Kissy, Waz, bland annat Marlen och så ni. Mm. Eh, vi ska kanske prata lite mer om det snart. Men eh, först så tycker jag att vi spelar spridlandsnytt med Man mm. Vad ska vi höra? Uh. Night Fantastic. Mm. Vad är det? Det är en eh, sexig slö. Sex låt som eh... låtar mm. ja. Man kan så lyssna på när man kommer han. hem ja. sen på nätterna. Är det någon slags premiär? Ja, det här är helt premiär. Den har aldrig spelats. Jag älskar premiär i januari vill säga tonight fantastic. Vi skulle ni beskriva den här låten? Um, Förutom så slö. Ja men slö någon slags liten ja men lite sexig på något sätt. den har ju någon bas, funkig basljud. Mm. Och den har ju något ja, lite oväntat i själva strukturen att den ja. glider iväg på något ganska coolt sätt. Ja den slutar ju, den tar ju inte som den återbörjar. Den blir, går från en, såhär, något ganska mörkt till något ganska glatt. Men, är, äh, det, men, är det så här det, ny äh, tear musik kommer att låta? Ja, mer åt det här hållet. Jag, ty jag tycker att det låter lite som någon slags äh, burial möter Beach Boys. Om oh, jävlar. <laughs> men det är lite bra, ja. snygga vackra vackrare. Eller såhär, inte vackrare men bara gladare slingor än, än burial, men mörkare, lite långsammare. Urban. Ja, förut var vi mera disco, nu är vi mera mm -hmm. hiphop. Okej, okay, okej. Okay. Ja. <laughs> Förra singeln släpptes på DFI. Vad hände med den nya, nya musiken? Finns det mer? Ja, det finns. Vi, det här Outside of More var en av ett gäng låtar som vi gjorde. Och som sen DFI ville släppa den singeln. Och sen, nu vet vi inte vad vi ska göra med resten. Vi har spelat in jättemycket nytt. Vi har varit i Värmlanden, en vecka och intensivt spelat in ja. jävla massa material som vi ska... Som sex, sju, åtta år så... Nej men nu, nu kommer ja, jag när vi började så var, var man inte nu är man ju på något sätt lite mer på något etablerad på något annat sätt eller nu har man ju kontakt med skivbolag och vet lite hur det funkar så här. då var man mm. nej på valand så här då, vi, vi typ, jag typ lärde mig att göra musik samtidigt som vi gjorde de här då var man utanför musikvärden nu är man inne i det på något sätt nu, nu står de här stora DDs och spelar era låtar och uh, du är själv en uh, supermega DD och de får ja, ja. dela DD-bås med ja. Jimmy XX och andra Ja, ja. du får jag göra. <laughs> då, då är det, då är det liksom bara att lämna över låtarna, eller? Uh, nej, men det funkar väl lite så. Man mejlar dem och gillar lite grann. Så här och och mm. nu är det turen att få mejl bland av dem också. Så, de skickar så det är väl lite sådär, man byter lite ny musik. Men ja, man är ju glad, man blir såklart skitglad när någon spelar ens musik. Så vi har haft... Vi har ju supporters i en del stora... Jag, fick, jag fick ett telefonsamtal idag om att det var någon som hade hört Outside Amore på ett gym i Stockholm. Nej. Wow! Jag, jag såg en väldigt fin video från den här knappa ökenfestivalen Burning Man. Där mm. Pachanga Boys kör någon version av Outside Amore för en massa superflummiga människor typ ett, yeah. I, yeah. Så som yeah. en sån Mad, yeah. Mad, yeah. Mad Max mm. ja men precis Mad Max <laughs> Och det, det var jag fick lite gåsut de spelar den hela tiden det är mm. ascoolt men då de spelar den dub-versionen då som är på när vi släppte singen på tolvan så var ena sidan en jävligt så här, inte lika poppigt arrad mm. version av men det tycker jag, den där, det där klippet tycker jag man ska kolla in det är ja. totalt surrealistisk dömning ja. <laughs> Mad Max <laughs> en av låtarna som jag och producent Peter Björklund fastnade för i veckan. Vad, vad tycker ni om det jättebra. Mm, jag gillar det också. Det ser nice. Ja. Det här är musik från Chicago. Ja. En dude tror jag att det är som heter GTW, med ett gäng som heter Jody. Mm. Och det är Drake Green som sjunger Neymar Night. Ja. Det känns lite så... So So Deaf All Stars aktigt Kommer ni ihåg den här gamla ja. Jag tänker också gamla freestyle Miami freestyle ja. musik det Ja precis, det är mer Miami ja. än Chicago ja. Eller vad man ska säga ja. Nej, Jag tycker den är supermusik. Vi ska fortsätta med någonting Som släpps på eran label mm. Axel och Petter Ni är ju inblandade i Studio Barnhus mm. Kanske du också är... ja. Nej. Nej. Det är deras du får inte vara med Vad var är, var är det vi ska lyssna på? Det är en kille som heter Lukas Nystrand som vi redan har släppt en skiva med. Mm. Uh, och den här kommer vara med på... Har du det? Ja. Vilken då? Uh, nya skolan. Gamla skolan. Gamla skolan. Ja. Nya skolan. Gamla skolan. <laughs> Förlåt, det var länge sedan. Ja. Men det, det kommer vara med på en, en kommande EP som vi ska släppa. Mm. mm. Disco Europa heter den. Vad behöver vi veta om den här låten? Men kanske inte kommer heta den när den väl släpps. Men, eller så... Jag gillar det namnet. Ja. Okay. Det Disco Europa. Uh -huh. Vill du säga? Ja. Mm. Berätta igen vad det är vi lyssnar på. Lukas Nystrand med en låt som förmodligen kommer heta Disco Europa. Superfin! Mm, eller hur? Berätta David. mer om Lukas. Vem är äh, det? Vi försökte sök, googla honom i somras när vi spelade den här från uh, förra, förra, förra epen. Mm. Men uh, hittade inte så mycket info. Yes, ja, ja, han har gjort musik hur länge som helst men han har flugit lite under, under radan. Eller var ganska ointresserad av att släppa skivor, tror jag. Jag upptäckte hans musik... Eh, jag skrev en artikel från någon eh, gammalt online-magasin om så kallade Netlabels. Mm -hmm. Ett bolag på nätet som gav bort musik gratis. Så jag gjorde jag lite research och så hittade jag eh, hans hemsida. Där han upp allting han gjorde över hur mycket musik som helst. Sen det här var kanske tio år sedan. Så. Värt att veta för de som lyssnar är att det går att gå och hitta hans gamla album. när han kallar sig för Glänni 417. Mm -hmm. det, om man googlar på det så finns det bara att, så här, att tanka hem. Det en helt fantastisk album. Mm. Eller vad det är det? eller får man inte göra eller? Det, jo. Det är väl en a, ja. Nej men bundna. Det är jag rädd om det någon <laughs> annan som har lagt upp hans grej, men jag tror att han är med på det. Så Men Det är helt sjukt skiva om man vill ha med honom. Mm. Glömmer 417. Vad va har ni fått för respons på den här förra, förra epen? Jättebra. Alltså, det är en av mina favoritskivor tror jag som vi har släppt. Mm. Uh, och den har sålt slut så var... jag antar ah. att den var... Ja, det bra. Bra. Och det här var Spelans nytt. Ja, helt nytt. Eller det kommer från samma hög av fantastisk musik som han. Man vet nog man inte Tidlös. hur det. Aha, Men det är i alla fall inte släppt än. Det kommer snart. Spännande. Uh -huh. Vi uh, håller ögon och ögon öppna för mer från uh, Lukas. Mm. Nyställd från unge. Uh -huh. mm. uh -huh. Han gifte sig från något år. Mäktigt, uh, Mäktigt namn. Ja, vi fortsätter med något helt annat. Det är svenskt också. Men, uh, vi får se hur ni gillar senaste veckans största rap-slip. Ja. Yeah. Ja, ah, sitter trycker på blåa blå. Pengar kommer från gröna mannen vi skiter i Vi blinda kontakter ute på röda, röda. Minda grabbar alltid vart råa rå. Husen alltid vart höga rå. Lyssna noga, höstgott i skogen Det är så tjuvarna övar Vi ska hela vägen in Se ut, Inget snack om den saken Koncentrerad när det är tid Vem men du, jag sitter hacka på staven Släf fingerfackade staden Hon kom snabbt för hon älskar mig Jag ska ingenstans, jag har kranen Jag är riktig baba till barnen Alla är din mannen du kiri Du fuckar upp för du snackar skit och blir slicad upp som en kiwi First skiter i på alla linjer tar fem lags för en leasy. Och alla fansen de ökar så hela livet var tre färger. Det är röblå grön grön över allt, jag blå grön över allt. Oh. Röblå grön över allt över allt över allt. Röbl grön över allt, jag båda grönt över allt, grön över allt över allt över allt röblå grön över allt det här vi snurrar de hör allt det ögon mått brokit i gungen min abidas, den dödar. Araban är på hög varv. Tre sträck på min out. Fit. Hela plattan det mördar jag hämtar mer checks på min bank i kj 7 Det in och ut. Ni känner oss du vet Det blir no bus. Skapenetra. Jag, jag stoppar in dem. Kärta, vi gör sånt Vi är från gatan, du bär på kläder De skäddat efter din passform You teach your man, you know bad man Jag aldrig lastar någon standard Bro, mitt folk har varit med i leken Här alla vet hur man handskas Det finns vissa beat som bara junkan Du vet, so blue, vi anfall Från norrtug till söder söderhamn Som mitt landsflagga, det är röd, blå grön Överallt Rödblå blå grön, överallt Rödblå blå grön, överallt Rödblå blå grön, överallt Överallt, överallt Rödblå blå grön, överallt Rödblå blå grön, överallt Rödblå blå grön, över Mm. Mm. Mm. Vad tycker ni om det här? Johan? Jo, jag tycker det är bra. Absolut. Gillar du hittat bra? Ja, det är Fast mer gammal, hittat, ja. Det är Abidas uh, från uh, nya plattan In och ut uh, Röd blå heter den låten. Va, Axel du berättade här innan att du är någon slags uh, musikallätare Ja Va, Hur inne är du på hård rap? Mycket mm. tycker jag om mycket. Vad, uh, vad gillar du bäst? Ehm um... Oh, jag vet inte. Jag växte ju upp, jag var ju, jag växte ju upp med hiphop. Liksom. Så kanske att jag absolut närmast hjärtat ligger väl någonstans här 90-talsdoftande. Mm, okay. Axels, Axels bröder är ännu mer inne på hiphop. Ja. Mm. ja. ja. Fast, vi slukar mycket. Det kommer jag ihåg. Urban flavors. Ni får från Stockholm alla uh -huh. tre, va? Ja. ja. Eller hur? Vi har blå -grön. Vilken, vilken färg? hör ni hemma på jag antar tagit till linjen ja grön ja men ja. söder om söder grå och buss tunnel. Ja, <laughs> det väl bli blå blå, jag har ingen tunnel eller vad. Blå linje. Blå bussar är det Buss det, det är inte så många rappare som som som, som, jag, som jag låter om bussar. Vi väntar på det fortfarande. Vad tänker jag på? Vänta ja, med för rappare. Pengapapper. Någon mm. slags halfbanan kanske. Nästa är söder låt Greyhound. <laughs> jag, jag, känner, jag känner att vi inte kommer komma någon vart med det här. <laughs> vi får titta med att det är val. Uh, det här är någonting som uh, vi, en låt jag har bara sett låtlistan här, Albatross. Det finns en gammal mm. Fleetwood mac låt som heter Albatross som jag älskar ju super mycket. men det är, det men det är har ingenting med man. det här att göra. Mm. Focit. Vad är det för någonting? Kille som heter Juk uh, Karlsson tror jag. Jamalsaid mm. Electro Legion från från Göteborg. Vadå, är inte det här Luke Ergogels son? Nej. Det var det. Ah, jag har blandat ihop den. Jocke och Elliot. Ja, ah, Jocke Elliot. Det. Elliot är hans son. Ah, ja, okej. Okay. den verkligen från 2017? Mm. Det låter lite äldre då. Visst gör det? Ja, jag tror den släpptes för max en månad sedan. fasit, Alba mm. Vad va, va, är det här? Vilka är det? Jag sa ju det. Ja. <laughs> <laughs> du du Nej, jag har tappat bort mig allt. Det var en, vad sa du? En Jocke Karlsson heter hon. Jocke Karlsson. Jocke Karlsson från Göteborg. Som uh, har gjort musik ganska länge. Jag är jättelaggad. ja. Jag, jag hänger inte med. Eh, Johan, du, du tyckte det här påminner om någonting från förr. Jag vill ha mer jul, ge mig. Mer jul. Adamson jul ja, och Falk Ja, men visst var det det. Mm, Otroligt eh, retro. Mm. Men eh, ni, för mig så framstår ni som något gäng som verkligen gillar att gräva ner i lite äldre saker. Stämmer det? Alltså som plockar upp de här retrosanden lite överallt. Ja, jag har ingenting mot samtidigt. Vad du musik heller. Men uh, ja. <laughs> Nej, jag hatar den. <laughs> Nej, jag tycker. Ligger du klar med att på ja, gammal musik? Ja, jag lyssnar på jättemycket eller jag köper mycket gammal musik. Mm. Och gräva i skivbackarna ja. som en 90-talsperson. Ja, skulle jag. Precis. Mm. okej. Okay. Mm. Ja. Ah, ja Är det här någonting för dig också det här synthia 80-talet? Ja, jag gillar det här jättemycket. Eller hela den här hela den här är skitbra. Mm. Det blir mycket svenskt i, i podden idag ja. uh, Wild at Heart Släppte precis en låt uh, Som vi gillar mycket här Jenny och vänner Vi tänkte att vi skulle spela en, uh, en av remixerna Som har kommit ut på ja. den. Va? Well Heart, Saving All My Tears, i en 1987-remix. Vad tycker ni? Drömst, härligt. Mm, fint. Ja. Väldigt uh, långsamt, och brusigt ja. och mysigt. Mm. Man vet att Vangelis hade älskat det här. Mm. Det, det har man. Det är lite chariots of fire-känsla. Ja. Någon som ja. springer i slow motion ja. över ett mm. stort fält, tänker jag. Mm. Um, ja. Du ska spela skiva här ikväll, Axel. du? Ja. Vad, vad brukar du har du, har du någon sån panglåt som du ser fram emot att köra? Det är faktiskt det är kryddat med bara hits. Mm. Med det sättet. Men en äh, liten surprise för de andra killarna kommer spela en annan grej. Okej. Okay. <laughs> Och det det är panghits tänkte rota tillbaka till gamla skivbakarna. <laughs> ja, rotat fram lite grann. Rotat tillbaka. Och um, nej men kanske Varför? den här låten då, som du ska spela nu kom, mm. är ju helt klart helt kommer ju Ja. Va? <laughs> ja, nej, vadå, vilken, är, är det, vilken är nästa låt? Det är, uh, det är någonting i en Marys, Morris fulton remix. Ja, Eller mm. om det är han, det är jag inte helt säkert, på. Han är så många alias. Beskriv låten då, vad är det för någonting vi ska... Det är som vanligt någon slags disco och uh, house slash techno-hybrid mm. som han är väl bra på. Han, han är bäst i den. Genren. att få grejer som är liksom så här mörka och baser. Han ska ju funka lika bra på typ i, i diskosätt som det funkar typ på någon smutsig teknoklubb. Oftast. Ja. I en Morris falcon remix yes. Kanske är det även en Morris falcon vet kan, inte kan vara mycket väldigt väldigt det. väldigt väldigt väldigt lite om han, vad heter? väldigt väldigt väldigt din väldigt väldigt väldigt väldigt heter? Nore. DJ väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt är väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt han, är, här, han har släppt otroligt mycket musik Som är väldigt varierad Han har producerat band Han är, liksom, gör teknogrejer och diskoprylar Och så han är en så här, helt sjukt bra disco också så här. Mm. Och otroligt svår personlighet Har jag hört också Har att göra med alltså, Superknepig lirare Precis som Gud ja ah, <laughs> Precis som Gud Eller <laughs> du Precis som Gud Precis som Gud Så är även Morris Fulton lite knepig men, äh, <laughs> nej, men Han är bara Han är bara Otroligt grym alltså, så här, Det är en människa som jag Om jag ser att det är någonting Som man har släppt och köper ut, mm. Utan att lyssna Hörde du berätta om någon video Som du har sett Med honom Vad var det? En jättegammal RBMA lectures Som gjorde han det sitter bara i en neddragen Red Bull Music Academy, där de har så här föreläsningar med olika producenter mm. och DJs. Där han sitter med neddragen massa och mumlar hur han gör hur han går tillväga för att göra musik. Väldigt roligt. Ja. Va, hur gör han då? Han börjar med en hård kick får man lära sig på den här föreläsningen. Antecknar du det ute, ja. kids? Ja. <laughs> är det så ni börjar också? Nej... Det är lite olika. Vi brukar, jag och Petter brukar dyka upp med olika skisser och så, så jobbar vi klart dem tillsammans. Men att vi har det är, det är sällan att vi kommer med grejer som alltså helt från scratch utan vi har oftast jobbat en liten mm. grej. Och så jobbar vi klart det tillsammans. Och så försöker vi skicka det till Johan så tidigt som möjligt så han kan skriva, börja skriva texter till. Det är vi ganska dåliga på. Han får oftast skriva på plats. Vad Vilket, tänker du när du hör musiken? Vad är det som kickar igång då? Jag tycker det är ganska skönt ibland om man bara får något kastat på sig och bara gör något nu. Vi spelar in om fem minuter. Ant sen kan man skriva om det eh, under några veckors tid. Jag, jag gillar det blanda det. Ibland när man tänker längre på grejer och försöker hitta något, någon märklig sig som känns bra. Ibland att det bara är mhm arg mm -hmm. okay. Va, När kommer första män tutorial-videorna? Det vore jävligt kul. Mm. Nästa, nästa gång vi drar iväg. Vi har använt oss av en metod där vi drar iväg och spelar in musik. Nu var vi i Värmland och förra året var vi i Bohuslän i Glada. Nu har vi i ett stort missionshus i Värmland under en veckas tid mm. och spelar in. Det är sjukt bra att ha en så här superintensiv period och ut i den svenska naturen. Ja, det och är och funka så här. springa mycket på dagarna och så spelar in musik och så att vi, nästa gång vi gör det är kul att spela in en tutorial då. Ja, det blir faktiskt jättekul. kul. First first you start with the kick. Uh, first then. <laughs> first <laughs> <laughs> the yeah. Petter Petter is really good with the kick. Uh, mm. Vi kör ju lite bara varenda låt här i Jenny och vänner Den här veckan blir det ganska späckat med Mantir, Axel Boman, Studiebarnhus Grejer För jag och Peter har ju såklart Lyssnat jättemycket på din nya platta Jaha, kul Och har ju spelat massa favoriter från den redan såklart Men det här är låt som har fastnat på sistone Så vi Pepsi. <laughs> <laughs> Vad säger du? <laughs> Kings and Emperors. Yep. Kings and Emperors. Fugan Axel Bohmans uh, debutalbum ja. är det väl ändå? Ja. Hur, hur känns det nu när du är ute? Tomt. Family Vacation? Ja, det är, super, det är jätteroligt. Varför känns det tomt? Nej, men det, var mycket, det var så härligt att ha jobbat med, mm. med. allting som var runt omkring S superintensivt och stressigt och sådär. men ändå så var, man ju, var det ju väldigt roligt. Så, det lite så här, men är Men det är inte nu allting bara göra. Det är nu får du får liksom skörda frukterna, mm. eller? Ja, fast jag tycker så mycket. Jag tycker om det, jobbet med det. Väldigt ah, okay. mycket. Jag, gillar, jag gillar verkligen det. Mm. Så nu ja, man hittar något nytt Men det är också det är kul att spela. Nu spelar jag jättemycket ing där och här, rätt mycket. Ja, det känns ja. visst har det, har det liksom blivit någon liten explosion nu på sistone eller har du bara i liksom vad man ser dig, ditt ja. namn dyker upp över, överallt? Ja, det har varit mycket grejer eller det var ganska mycket mm. saker som hände samtidigt. Mm. Det här projektet jag hade med Jon Tallabot fick ganska mycket uppmärksamhet och, Ja, precis. Och, och det plattan. Ja, men precis. Och sen släppte du faktiskt en EP tidigare i år. Mm. Så det har varit ganska ja, mycket det här året. Ring telefonen oftare 2013 än vad du har gjort tidigare. Mm, det gör den helt klart. Suck. Ja. Ja. Men hur, hur ser, hur ser ditt, äh, ditt schema ut framöver? Det är, jag åker bort typ varje helg mm. någonstans och spelar skivor. Eh, ett par gånger i månaden i Stockholm också. Och så, så håller du nog på. Eller jag vet vad jag gör i alla fall fram till typ nästa sommar. Många roliga datum i Stockholm. Ja. Jamie XX. Jamie XX, Jon Talabott, Movedy. Jag jätte spela med jättemånga roliga. Det är ju Vad känner ja. ni andra? Petter, blir du avundsjuk? Nej, jag har redan gjort det där. Ja. Han <laughs> mm. håller på att skriva sin äm, självbiografi. Du håller på att skriva. <laughs> Va, är det sant? Jag tycker jag är bara allt innan man är 30. Mm. Söm, börja jag om det. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. När vi gör en bokpodd. Mm. Men vad har, ni, vad har ni på G för mer um, Vi Det enda vi vet nu är Eller det här var ju, blir någon slags Vi har jobbat mot typ det här ganska det här datumet mm. mycket. Men efter det här så har vi I början på nästa år spelar vi på Bilar Med Oslo Det har vi på G Och släppa, släppa de, alla de här låtarna vi har gjort Någonstans mm. Spännande Ja. Vi, vi längtar efter det Ja, såklart. vi är med. Ja. <laughs> Någonting annat kul som händer i vinter? Eh, Studie Barnhus spelar på Panoramabörd den 23 november, What? vilket ska bli skitkul. Sju timmars set oh, på söndag morgonen. Det är dagsverket, fast ja. på natten. Ja, Eller precis på... det. Ja. Ja. Hur, hur laddar ni upp det? Eh, man käkar väl bra pasta tror jag, spaghetti. Mycket pasta, <laughs> <Ja>. carbs <laughs> Carb Carbs och sambuca. Fy, <laughs> alltså, bra kom ja. Så himla grymt att ni ville vara med. Ja, tack för att du mm. hade oss här. Tack. Lycka till med er allra första spelning. Mm. Ikväll. Mm. Ja. I USA. Ja. Vilken grej. Dahlup. Det kommer bli skitkul. Uh, vi avslutar med Talaboman ja. Årets bästa duonamn. Ja. Ja. Säga. Ja. <laughs> så bra. Ja. Tack snälla hörni. tack så mycket Hej.